اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقيموا صلاة ولا تكونوا من المشركين سبحان ربك رب العزة عمّا يسفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ذکا في وقنا د ترجمې په بیان کې د منځ ترجمی سبق روانو او سبق مرض کې بقیداتي حالات راغلل داغه سبق زمونګه پځې باندې ولاړو نو مون ترجمه مونګه شروع کړی و اغي کې زمون سبق ونرجو رحمتک دې دې پوري زمونږ سبق شه او نن زمونږ سبق هم دغه زینې دی کله چې زه د دې الفاظو ترجمه کوم ته ترجمه به زمستر زوتوي کوم ورګري جماعت کې او په کورنو کې ناستې مییانې بیایان دی هغې به هم دا سبق ز ک پهمون کې کمفااز من وواایو کمټکې وایو هغې مطلب ص دی او دا مونږهته وایو سبق <تصفيق> زمونږ د دوای خونوو الله مانا نستنو کا تفر کا منو کاونه تول عل کا ونسمي علیکل خیرنش ک کاا وله اللهم اياکا نعبدو ولکا نصلی و نسجدو و ایلیکا نسعا و سبق زبان شیو نن زبان سبق دے و نرجو رحمتا او امید لروس داد رحمت سنیو anyway. وید ونرجو رحمتک او امید لرو استاد رحمت باندې زموږ تبقته منسکي د شورو نواغلا تر اخیره پوری بیا د ما کوتن په منسکي دعای خنوت چوایو داد دعای خنوت د ویترو په اخیری رکعت کې کی ویلې کیږي او پاغ الفاظي راجبکې او پاغ الفاظي ختمئي چيلا ما په دې ملت کې چې کمې خبره تاسو ته وکړلې ما په دې ملت کې چې کوم الفاظ وې زستان قوم لرم وَنَرْجُوْ رَحْمَتَكَ امید دا اللہ را بولیزتنا ساتل دا جنت ودایات لرئی رجا دوسی زنو تاوئی امبا الله اللہ نا یه رساتی دا پسڑکی دا اللہ یه او همدا الله رب العزتنا امید تا تي د جنت د باخاني نن چې کوم زمنګ سبق دې په دې کې مدد خبر یاد تا تي ونرجو رحمتک امید لرو استاد رحمت نو بنده وبنده د پرځا لازمي دي به د خپل ر نه یارم کوي په زړه کې بهیرم او د خپل ر نه به امید ومي کصف یاره نو هم ته نه ده امید شي نو همخ نه ده دا, دا دوواړه خبرې لاظمي دي چې هم به د ر نه یاره او هم بهې امید ساتې د باخان او د باخشی شه او د الله رحمتونو یاره دا, دا, دا اللهره رب العزت نه ساتل چره یو رض به زما دا دو ترګیم پټېږي زما سره به د جوونې حساب کتاب کېږي یاره کول په زړه ساتل چه ارز با زمرم ما با پا قبر کی اگدید زمان با اللہ دا جون حساب کتاب تا بوز کئی و زمان با دا یوی و سکرن حساب اخلی یه کول دا اللہ نا چه ارز را روان دا اغلوی ارز دا چه باغ ارز باندی با نور زم کوبه د تامبی نور بهکتته را کو شوي وارمه به انت زیاتي او الله رب العزت به ډیر زیات په جلال کې او ډیر به په غص کې دا یاره د خپل رب نه هر وخت ساتل دا, دا مسلمان کار بهوي كم زړې چې یاره نهوي او تش میدونه چې ځکه خیري جنت ته به ظم د عادت ته یودو یودیانو بهوي ل يد خولجننتته الله من كانه هودن او نپاره یودیانو بهوي و جنت به صب منزو بلتهو ب نهي سم وه امید دی لیکن نه لیکنره ور سره نهوه کره ور سره وی کار بهو نوداات لري چې مونږ په دیمون کې واای وه نر جو کا الله من امید لروستا د رحمد به ز تووی وری څومره زمان نه سومره وخت نه لژیم د دروکارونو تقریبا د مونږه ترجمه شروع او د ترب ترجمه په بیان کې چې بیا موږ ته ځای نه دی دا غی ذمہار نه يم بیا ولګاړه زادو د یو څړي شوق نشته او د یو څړي یا د وزرانا ته قانون نه زمګه دا شورو و ده منسکی په کې ترب دا غورځي چې د قرباني یا دتی روجي یا نور دتی حالات راشي ارغي بیا موږ سبق و درو مثال او وغیره خپل کو ته دغه بیان وکړو نور د جمی په مستقل زمنګا ترتیب دای چې دې کې موږ دмун ترجمه وایو او د الگ الگ ځکه وایو سوده تمرلک سبق دی ونر جو رحمته کا د پوره من د ترجمه سبق دی لک سبق دی یو ټکړه ده. پهته جو سره اووردل ځان پ پو کول او په دین یت باندې چې دا استاد لیا دی دا زما د پاه لږیا دی فل سبق نه بخي دنیګورې چار جاپېره مولان تکرونو باندې اړم دي چا قعیت شروع کړ او چا قیې شروع کړ چا چاته تمام په ک خپل مقصد ده دی چې تا سر راغلی د جمعې بایدله د چې دا جوړې تهشهلاړه نه شي ځان سره تهوي تقریروشي او زړينه تاسو ته چي تقريروشو او اوشو ته تقريروشو يره بس تقريروشو نو او چې د دې زره او څړې رات شي وغه چې تقرير نه او سبقو ما سبق عزت کو ها کمجو ماته تلوي او غوري جو ماته تلاو ته ځمي بیان نو ځمي بیان پرې سبق استاد مونته وي سبق مې اکرله زمانه و نن دې ځمي په بیان کې دا سبق وو ونرجو رحمتک امید لرو استاد رحمت وڅ کې کوم الفاظ کم ټکي منغوایو استاد موږ تداغي ترجمه وکړه یا کې نهي ویدار کې نهي ونرجو رحمتک امید لرو استاد رحمت د الفاظ ضربه رو امده تاسو زوتوي په دغه کې ناخیر په خپل لفظ اوتیږي دایو منگزار نارنا زنانا مشر کشر بڑات پنگیر عبای سمرچیلی مسلمانان منس شکی پا منس لاس حلاس او په دعای قنوط کې دا الفاظ ہوئی ونرجو رحمت کا یا اللہ زستا دا رحمت امیدواریم امید لارم زستا دا رحمت رحمت نا مراد جنت دے امید لارم یا الله ير ممشتا پزرل کی او امید ممشتا دا به دا مسلمان چیکل ده په مونږ باندې ولاړ دی نانی نازانانا د دې د ملک دی الله رب العزت سره خبرې کوي په ملک کې وای ونر جو رحمت کا او امید لرم لارم ساده رحمت نو دا امید سره سره د الله رب ال عزت یې را دمر م مالو دنیا کې همیشه پاتې کیدل نه دی په غل کې د الله رب ال عزت ساتل د مرګ د اخرت د قبر بیا د قیامت دا ټوله سخت بار وختان ته مخې تکه کدا مونږان ته مخې تکولې من بزبنگ دا حال نو و منسکی خوای و نرجو رحمتا که لیکن دموند نبعر نیرشتا و نا امیدشتا امیدون اخوما تا سویش امیدون دار چا دی یعودیانو مجرد دبا صرف منگ ازو امید دیکنا او بزبردست امید دی لیکن نزد امید سر یرنشتا عمر رضی اللہ تعالی بارکی و خبر راضی عمر ته بوي ویګه پوره ز قیامت الله اعلان وکي چې ټول خلک جنت ته ځي صرف یو سره به جہنم ته ځي وې زه هرې کوم چرتاګه نه يم پرځړئ چې سوا يراوا و نرجو رحمتک امدي ته خلق په هغه من باندې عمل کړه او 알파 دي په خپل عمل کې او په خپل ژوند کې راوستي وی دا قیامت پرز کا اعلان وشي شټول خلک جنت ته تځي یو يو سرهبا جانم ته تځي وکي دي شي یو يو زم دومره دې ريګم او بیا به وي وکي دا قیامت پرز اعلان وشي چې ټول خلک جهنم ته تځي يو سرهبا جنت ته تځي امید ني دي شاید هغه زم ونرجو رحمتک نن زمو استاد الله رب لذت سمری يرد وقول لا ثونو باندې مړی اچت کو قول لا ثونو باندې مړی ولامبو وقول لا ثونو باندې قبرستان ته مېتوب با و دې وګبالې څوک ګو او دې وګي ته چرتمغان دي ولي هيچ تا کو نن کټ راغس ته لکه سبب تم چا پ وګ باندې راغس انته د دا کتاب نه دی کړی ولېمونسکې غي وه نر جو لیکن کللی کم یاره پهکې نشته الله دی په حقیتي معنو سره الفاظ کومفااز پهېمونځ کې منمونایيو دا زمونږ په عملي بدنکې را شي زمونږ په جونکې هم را شي زمونږ په ز کې را شي فضیل اپنی عیاد دادا دا خفل وقت یو ډیر لوی داکو داکی بیا چوالی او دا داکوان نو مشرو او دمر زڑاور بهادر رو چاول پسر با کور تا دیا گفتو نور داکوان با روز تا دا, دا داکی بیا کولی دا خلق و کورون تا با گفتو یو اشپا یو کور تاغوختو او په کور کې یو زنانه ل او د الله د کتاب تلاوت کويته کو دا الله د کتاب تلاوت کوي زنانانه و اوس خو زنانانه ده نی م نو م شپو پې غیبونه دي او خبرې دي فزیل آیاد دا, دا, دا فوزل ابن عیاض دیوال تبار اوقات او د قرانه د قران आवाज رازی د الله د کتاب आवाज رازی فوزل ابن عیاض چونکی عربي وو په عربي پويدو عرب دیوال تپاسره چې هغه به تیر خو دو چر د بنديان خو یختي څه خبرې کوي اور سره چې هغه کی خو دو د قټم کې جبانې دا آیاو علم ینله نه عملو ان تخ شا پلووب هم ل ذکرې الله ترجم دا ده علم ینعملنو آیا په مو میناړبانې هغه وخت نهدي راغلی ان تخ قلوبهم لذکر هم ل ذکرې الله چې د هغې داړونه وورره پېږي داغو کوړونو کې یاره را شي ل ذکرې الله د الله د کتاب په ووجاندي مومنانو باندې هغه وخت نه دراغره اذنانو تلاوت کئ وی په مومینانو هغه وخت نه دراغله چې دا غو پزړل کې دا الله یې راشي دا الله د عذابونو د مرک د اخرت کزن کدن د قبر هغه وخت نه دراغله الله تفقوس کئ کنه دا من تبو ایتو ستبوي په دغه ټیم کې فوزل ابن عیاض وريدو رغوي دا ماته وای دا خبر الله ما تکئ کله چې تاته په وګونو باندې دا قرآني کریم دا آیات ورګې دو نن تاسو په وګونو دا آیات لګي کړه ټول و اورېدو هغه و اورېدلو تاسو مو اورې زېم اورم هغه کوم ګورچ څنګه फरक راځي او په ما ما او تا کې تمره फरक راځي او دا د ماصوصو کرته ویلی الله دې په موږ کې फरक راوړي وړو نه وړو نه کنا قرآني کریم کې الله رب العزت وایي ان نهفی زا دي کلهذیک را لمنکانه لغو قلبون یقین پهې قرآ ک ستاسوو دپاره نه صحت دی لمانکانه لغو قلبون د هغه چا دپاره چې دغه زړه جوون دی دیغ ړه دی نن د خلکو ړونه دي مړه دي ز مدي مرلوته به ورو لاسې وککوو را چې اول دغه خلکو ته لاسې وکو د کو خلکو ضرړونه شي ناراضی کړه حرکت پکې ناراضی ژوندون پکې ناراضی ير پکې ناراضی کوم غړکې چې دا الله ير نه یې کو شي دا غړس دے دا مرده الله ویلي دي ان فی ذالک الذکر یقینا دا قران چې ده دا الله دا کتاب چې ده په دې کې نصيحت ده لمن کان له قلب دا هغه چا ده پارا چې دا غړل ژوندې او القسم ماء وجي دي قران تا او هو شهيد او د دې پر پر توجهي پر پر د دې توجهي نو نم توجهي قران تا نمونه د زګ د بوځي چې څه خبرې وښوي د ماوي خیال نو یبن تر په فکرت لاو الله اکبر اوس د دې څڑی قران دغه وګون دا ورته د دیالته پا استست او په پا دییت پندې د کورته را وړي چې سب کوم په لا به کوم او تلاوت کوون کې څوک د زرانانه دهلار دا. شم داغ رانونه چې ور پو ځکه چې د شپیم د هغې په لااسونو کې دله لا زمونږ انم د تووف خووررکي قسم دی دا پرونه واابور د بلکې روزانه دا واقعیت کېږي کله لکانبرې او کله جنې مري چې چل پلان کېزي کې جنې شي د سل رو پېنله کارو سره دا هم چرتهور را وړي کهره د چاخوروري دا به د چا لري او دا چې کوم ځان خسته خستا مړي ددی دا زانی د دی د پااره پیدا شي وه دا زانی الله دی له ورکي وه چې دا انی به په ټیکټاک باندې لږي دا انی به په چر او په په ن شو تماش باندې لږي په نو فربانې به لږي مییان دو تهې دا سرر خاص دی سپولو زمونو ته جوړیخورېږي مینتته وکړي تبا کېږ وایه پر کېږ جو هم تبا کېږي پله زوانی اغه الله په دین باندې ولاګه وای اغه الله په کتاب باندې ولاګه وای نکبیا په زوانی کې مرګم غرای شي کړه نو دې مرتدار چا پرې ني تلامي یو زړې زوانی کې پاغا باندې مرګ راغې اغه وښته لرې شو اغه مړ شو د الله د کتاب د پاره د الله د دین د پاره مړ کړې شو دمو رپلر د عزت تر کې اوسېدې کې داوی دا شهید پلار ده دا د شهید مور ده دا. دا دا آغا نر غیرتی چې دا اللہ دا کتاب دا پار قربانی ور کرلا. دا دا آغا مور او پلار دي نن زمانگ بچی پسکی لارن نم دا چا بچی او کنن دا روزانه آنه چی رازی سنه خپه هغه مور و پلار بی خپه بدی چی زمان بچه لارن زخ خپه بدی یا بچی دا زوانی پسه لارن د انسان په څه کې ځای شي؟ د نړۍ ورو تباشو منګ الله دې پیدا کړیو زمونږون مقصد بني بنی خوشي وګرځو به چې به خوشي ګرځي یو بلار هغه څه چې دا پتا نه وي چې دا زوی د شپې کم زی بلار دې ته خو زو بلار نه ام بلکې دا زوی پلار دی پلار شو پلار شو یا شو پلار ته دا پته نشته مور ته دا پته نشته چې زما دا زوی په کم دي تیري بلکه الله دی معافرا کی مو دا دور دو راغلل چې مور او پلار ته دا پته هم نه چې زما دا لور کم دي کې شپته یې او دا چا سره دی رہی ماجر سره لاو راغه واقعته ستیا پتیا نه کې سوشل میډیا سره تعلقي پګل جنید او بیا او چې تکلاو ہسپتال ته ورسواله حواله دې حملاو او قوم دغه شنې پرې خو دوه چې دې او تخ دې دوه دا ومنځانو ور وکنه وکنه دا واقعي چې د کویتو د چرتا د لندن نو د امريکي او د یورپ نه دا زمونږ د پاکستان بیانوم پاکستان پاکستان د مطلب جوړول مطلب څه اگسر دا معاشومانو دا خلق نارا لگی پاکستان کا مطلب کیا؟ <تصفيق> لا اله دا لا اله لالا مقتد دمان کم طرف تر آوانی دمان دا, دا معاشری نوجوان کم طرف تر آوان دے دمان دا, دا معاشری پیغ لی کم طرف تر آوانی دی لگ دوش نکار واق لی اللہ دی نکی بیا دی نکی تبا دا پارا چی دغه بچے دغه زوے دغا لور تالہ د دا شرم پٹکے ہوئی قاری ما ته خبره کولیو یا غجنيله د اوسه کورې په سپتال کې دا ته شرم دا و چې نه مور خپل راتلې بې شي چې بلاري وجود کې جا او دا زمانو روز د نر خړې ما وېشې دا زمانو دور ده تا خبره چې مخکې نه دي څړي سوچ کړې و چې دا نه یې بماله شرم جوړې دا زه ماله شرم جوړې قرآني کریم کې راځي یو واقعي ده مثال اسلام او خدر سلام پ نار روانو ګړي ما ته محخام ما ته به پتل لږي انته مخام کې مثال سلام خدر سلام پار راانو طبق سبق سوو زمونګه نر جو امید ل وروستا رحمت دا زمونږ سبق دی من کې دا خبره جورو شووه مثال اسلام روان دی خ ل سلام روان دی او دوه کې د ممسال دلم دی سکې د پااره دی او پی غمبر خواله لاړه الله وللیو خز السلام ورته سره راغلی و جي سبق نه راغلی ستا د کومغ صحیح ده اوزهه چې کوم کارونه کوم پاه ټایمې به زو سپوس نه کوې چې کله کار روو مونږ د سبق نه فېغه شو کېناسو بیا به سما چې جی دا کار د ولې کړړه او دا کار د ولېړ او دا پلان دی که دا خبره دی ولی کړي و بیا زمان و کې دی که دیروان دی سرور کارونا هغه کلل دی. اغا سرور چې تی ذکر کم وقت نشتی خوبا سرور آنا کارونا کې یو کار داؤ چې خیزر علیہ السلام مخی دی مصالح سلام پسی ور پس دی یو میدان کې علکان دوانان نوجوانان ناستی خیزر علیہ السلام په یو علک پسی لارو دغه په پا دی مره زور کو علکی مردو مال سلام دغه کې فردا شوونه شو خبره رشي وه چېرم ما سره خو استاد په شروعروې دا لاوت کړ چې تبا تپوس خبر ته غور سره غ کې دی طب تهپوس مکې د نه فساالې سلام دا خبره یارششي وه مثال سلام قتل ته ننفستن د ک یا تا یو پاتېی بنا ش قتل کو او ته ما ته تهویلو چې تپوسس م کو خیر و زمانه یورو وسې وه ته بیا ووي موسیٰ علیه السلام او تی اغای نوجوان خیسته نوجوان ده تاولی قتل کو ده تاولی مل کو ده خیزر السلام او ما هر کار چی کرده ده په پا حکم میکرده ده بیغمبریم ما تا اللہ حکم او کو چیز ده دی علک مور و پلار نیکان دی ده علک بدامنه او ده دی علک ده ناز او د نخری او د لاړ ده وجنا مور و پلار جهانم تزین لحاظ ده ده علک مل کا وس عقلمن پدی شارب پوش کم سره تایبه اولاد یا بپوش چې بدی ګ الله پاک ته ویل غواړي دې وژنہ دې یو بچی دلہ لا ست جهنم ته ځې تا لاغه شرم جوړيږي تا لاغه بددیتی جوړيږي مخ کړهګه نه پوکا که نه پوخې ځان نه جدا کا تا دما سره څه قسمت تعلق نشتی تا لا ر جدا ده زما لا ر جدا ده ولې چې داغه پوجب ته جهنم ته پلار پی جہانم په زوے پی جہانم تزی دا با دیخوا گئی دا مدل بیا مذہ در کی شورونا میان دو تدا ترخواست ہے تخپل دا اولاد تربیت تخپل دا جدا پاتے کی گم زمان زان لا فیملی لیکن زمان مور چی با خطن شیٹی دیفونو کی بچے تا کور دا راغ لئے د علو دا رکوالینا زمان دیسی تربیت دی کر مه اندو دا خبره کوم واوري دا سي تربيت چې موږ یې دا کور بار نه وپري شي چرته دي سل دي ول فالتو چرته بار نه ووتلي د خاطر وکي د خپل اولاد تربيت وکي کني غرکی کو تباکی کو دا اولاد دا بچی سبا د پاره زمونږه بچي دا به ګورې دا قیامت کې به زمونږه ګریوانو نه نيوي نو خپل اولاد ٹھیکر پکار دی اوس ټول شپزوې بهار ته رکی چار ته پټنیشتي بلار ته پوسوکه يرویاله کان دی په تنل کې کم طرف ته تللی دي مور نه ته پوسوکه مور تم پټنیشتي زمادہ بچی شپکم دی کیږي بلکې الله دی معافره کی اوس کو الگ بپمیاشتو میاشتو بهاري پاکتو اکتوبري بلار ته پټ نهي بلار سپ دی له تګړی د پیس اگر تباره سارهطرریخه را اگر پهله را وړی که پهاره را وړی دی پلار په دا پشته چې زما د دی په ډااک را دی په کمه طری ګټي په کم اب ګړي پلار راکو خو پیسسه په کار ده زغې نتیجه بیازار را وي چې پهخبارونو کې تران ن شي په میډیا باندې را چل له دا وينځه چا ضمانو کرا دیمه انده ته دا یما سبا د پاره په بیا ته زړه دی په او زړه دی په درديږي او جړه کې چلاګا لکه چردا ما وډي کې راوړیو ما سره سختی تیری کړوي تکلیف هغه سختی فزای ک کنه دومره تا په تکلیف باندې دا وډي کې ماشوم لوی کو د سره بیلګ نور کړه او موګه نور کلاو منګلته منګې دي چې خوشې پریدو دا خپل اولاد تربيت خپل اولاد ذهن جوړول نن څنګه به ته وګوري ورکوالي نه داغه تربيت منګه څنګه وکړو شکل او صورت او دا غلي باث دا کړه وړه ټول بدرې مسلمانانو نه برای محربانی دیبانی غور فکر بکار دے او قرآن تے کینوال مدرس کی کینوال قرآن پے ویل پخفلتی او ریدل یو پلار تے کدا چې زما ما په با کم اسی بارکی دے او سطول لی اناسی کنا بگی گے مو خپلو بچون تقوس کو بچے تبا کم اسی بارکی کتالا نم در دی اسی تے واو روا کتالی چرا مالا قرآن د واره بچې اے چې ستا بچي تا ته بخپل وړه خله باندې پدې وړه جبا باندې شروع شي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم بابا ما قران شروع کو ما اوله 12 شروع کړل بچې ما د واره ولګ او شروع شي الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین تا ته دا ورې دوه تا مې را شو کړه اوبې د خپل بچي د خپل نو ورې نو بیا یې کوه زست ډیره څه نیو پینزه روپې ولا ورکه بچي دا واخل تا کو ډېر کوله سبق کوی ماشاالله دا څنګه سبق وای خا دا سره په فکر یي چې زمو خپل مال د سورته فاتحه په وایلو او د یو مخ په سبق کویلو مال مالا پینزه روپې راکلي 10 روپې راکلي تا پېسه خو سي مقبول وبچول ورکوی کنه ورکوی کنه بچي بچول پېسه ورکوی کنه ای کنه نه باچ خپل بچي له پېسه ورکه مخکمه تاسو سبق وره دا طریقې اختیار وکړه کار نه دي نو ستې پېسه نوسته چې بابا په چیرګه وي به چې ما تعول څه سبق وره تان کم سبق وره ول تاسو ابرا چې چې به کولاو کی چې بارا کولاو با کی قران به کولاو کی تاسو به سبق اوري چې بعد دي دي دي پره ما تعورو دا خپل روزانه معمول جوړ کا تاسو خپل د بچينه سبق روزانه او ریدل کل دا غو پرونی کې به د سبق شو پیدا شي کنه نه چې تاسو پته نه کله کله د دې د ته ختم نه پاره د لاټ جڑا مرائشی افسوس مرائشی پروگرامی او زیت علاق شم ختمی متا پوستو کم اچھیرہ سب دیروس تو لگو لیتو ته وہ جو ٹولا خرابہ کی سبیوی سبیوی <تصفح> ختم ليز د یو ځای 3 شمه پروګرامي ما شومان ناشتي وای پلار ير وای دي ماشوم ما شوم پلار وي چې ما سره وخت نشته او کمپني ته ځم کار او هو هو ما شوم د شورون اوله تر اخره پوري کې قران ختم کو او د ختم فورث پلار وي چې را ده چې او د بسکټ ځان سرویس او ځوابدار نه دا زمغه حال نه دا خپل معمول جوړکه خپل بچوله چې د نن بعد پیس ور کووي اول به د ساروئ سبق پتی او را وي ک تا د تر او که دردي قسم ده چې ته روزانه دا معمول سروکې هغه ماشوم به په سبق کې تړه شي او استاد هم خوشالېږي ولې او د استستا سره میلاشه چې قا ماشالله معشوب را ته سبق ووارو او ناغه ماچوم سره به فکر چره نن نور کله به استاد اوور اوس سررن نه بعد پلارمه وري مور په سلاړشي مورې پیسې را که بچیا اول سبق وواه چپه دې طریقه باندې زموږ نوم پلار <سؤال> سبق اوري امتي مور اوري بچی تا د مون ترجمه ویلا مون ترجمه ماتورو وګو تا کې دا به شروع شي سبحانك الله اللهم پاکې ته د هر قسم د شرک او د نقصان نه اے الله لچیتہ د مون ترجمه اورو ولا سبق اورو خو دې کې خاطر الځيګه ما کوم ترومين مين مين محبت کو کنه نو چې دا مين محبت ولا د سبق په وجه شروع کل هغه ما کوم كامل به بیا مره شو هوخت سره پیدا شي چې د کله قرآن په نظربان دي ووي بیا ب چې زه کوم بیا وو چې ترجمه کوم بیا وو چې زه کوم معشوم نه یو قیمت انسان جو چونکې مونږ ته ترت تل معلوم نه دی طرریخ معلو به نه ده تا طرریخه رنده با شروعور شروع غوی به که نه اسانه دهکهه ده سانانه ده که نه انه طرریخه ده الله جن طول د تووفخ را کې او خپل بچو سره سر باندې لا قودل سر باندې لا ته قودل غوله شفقت د او سره مینه محبت په دې انداز باندې چې بچیا طالب زپې سي در کومه په سي در منه ندي دا ټول هر سستا دي ساده پر لګیایم او بچیا سبق ورته ماته ان دا نسخه چې کومه ده په دې سره بستاو او اولاد د سبق سره به شوق هم پیدا کیږي او یه رب و سرمی او آغا اولاد با باستاز و سرگو در یخوال او چی کم یو بچه لارت فتنیشتی مورت فتنیشتی کم طرف تلان کم خوالان چا سره کینی در چا سر پاتی چا سره تعلقات دی در غلط و خن کو سر دی در چیگه در پیداشی محشوم چیگه در پیداشی لوفر نی خدا در لوفرانو علا کانو سره او غلط و خن کو سر تعلق پیداش ای در کم زی نر ک نلسمتی پاره کې آیت ده نلسمتی پاره کې الله وي سوره فرقان کې چې فورټ د قیامت ځړې بارمان کوي یا غلط بارمان کوي یا وی لتا لیتنی لم استغیث فلادان خلیلا هي کاش هي ارمان چې ماغه فلان کی ځړې سره دوستی نه وکړای داغه دوستۍ دې هڅه راوړا تاولم نو سبق سم سم سو ونرجو رحمتک وميد لروس تاد رحمت ترجمه السرم يعد وي ونرجو رحمتك وميد لروس تاد رحمت لا بمز كمان ويو هذا مغنان سبق ته الله ما سوي وإطبق بريدي ذهد الله رب العزتنا فضل كي يرم ساتم وده الله نعميدم ساتم يرم ده الله رب دمر ده ومرتب وي كي بورد ده قيامت اعلان وشي كي ده طول خلق جنت تزي یو سره به جهنم ته زی وکيري شي جا یو ځایم دومره بيد خپل رب نه يره دا او امید من خپل رب نه دومره دي چې دا قیامت ورځ اعلانو شي چې ټول خلک جهنم ته دي دوزخ ته یو سره به جنت ته دي وکيري شي جا یو ځایم اغه عمر څه تمره دا لعنت يره وا پیغمبر صحابي دي پیغمبر احتراموي لوکان اباد النبي لكان عمر د زمانہ باد نبی وې بل نبی راتله او تاسو کو حضرت عمر ثبتو رضی الله تعالیو لیکن هغه چې کلا حدیث کې راځي چې کلا وفات کیږي خبر په د اخلاصوم کله چې عمر ثبت دنیا نه دی رخصتېږي تر په مانځ کې هغه چې کوم ثړې راغله ابو لولو فیروز او هغه په ډې خېټه خېټه ولا د خنجرو گزارونو په اوکلل عمر ته براوږدې بل یو صحابي زر هغه خټه شو مانزه نه پاره عبد الرحمن ابن عوف رضی الله عنه او ته په وینې ډېره جاته بتله حکیمان طبيبان راوختل هغه ته له دوايو ولا ورته نه هغه عمر ته په ګلمو باندې راوته ګلمي سريشيوي هغه زمانه کې هیلاجوم ترتیب نه کړو اگا اکیمانو تیزان مسترده که بس ده زم د دنیا نرخصه تیگم ما تا پته ده چی زمه علاج <سؤال> نکیگی از زمه زمه مسترده که وی زی ده دوی پا غیه که سر پروت ده عبدالله ابن عمر پن زیدوی اے دما زویا اے عبدالله دما دا سر پا ده خورو که که ده وی ولی بابا وی ده عمر دا سر پا ده خورو که ده که چې الله اللہ پر رحمو کی اے دجی ج الله برحموکی اب یې وی لاړچا ام المؤمنین حضرت عائشه صدیقہ رضی الله تعالی الحابهی وی لاړچا غمال طرف نه یو درخواست وکا ورته وایا چې زمادہ یو خواهش یو ارماند ده چې ماده نبی صلی الله و سلم سره ټول عمر جون تیر کړل بسفر کې په حاضر کې مرګیتیا کې مو سره جون تیر کړل زما دا یو ارماند دی چې د نبی له سلام سره په قبر کې مې اوسې شم دا مې خواهش ده عبد الله ابن عمر راغه ور وډبو دنه نو وادراله حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها هغه आवाज وکړو چې وېتو کې عبد الله ابن عمر आवाज وکړي زموږ په لار دې څنګه دې وېلار مې ټیک نره هغې دې ځکو جوړل به ورته وی ودا غشتي زموږ په لار سوال جواب کړی دی د محمد نبی اسلام سره ټول عمر د شنتی برګیتیا دې زره ګل زما یو ارمان ده چې د نبی اسلام سره یوځه خبر ما ته میلاو شي ام المؤمنین رضی الله تعالی عنها ویدا دې زماو یو طرف ته مخاوند دی بل طرف ته می لار دی او یو طرف ته بزومه دما دې ځان لا مقرر کړو د نبی اسلام جي کما حضرات ده چون کې عمر سه مات ډېر ځان دي زما د پلار مرګري او زما د کور والله دبی اسلام برګری اوناغته و چې دا زستانه قبان دی کله چې لا نه او مررو اپس راغې او مررسته دا خبره وکړ نو مررس د خوشحاليله جل دومره خوشحاله شو چې ما ته زنبی سلام په خوا کې ځای میلاوش کله چې جنازه وچته شو عمر او مر را وړو دن دنې بیا وش ورې وټه کوو امو الممنین آوازو که سوکی وی منگ دا عمر سیب جنازر آوڑی دا امیر الممنین جنازر آوڑی شیده او عمر سیبیا بیا کی کې کڑشو اغلوی خلق چراگی دا خفل د خپل دوم را امیدو مو دوم را یہ نن ما او ماو تام پا کې کیوای ونر جو رحمتا که او حضرت عمر سیبموی ونر جو رحمتا که لیکن زماع او سا او داگی په ویلو کی پرق ده هغی به ویللی کې ناغی په خپل ژونکې خپل عمل کې را وو ما اوستا د څومره زمانې نه وایو زومره بچران چې نې تاسو به دوای قونود ک وا که نه نر امید لو ستا رحمد یا ستا د رحم امید وایم یاره بم ډالله نه سا نو امید به هم ساې چې دما د خپل ر نه امید دی دغه مسلمان هم د خیره شک را په ک دی را په کشت بدعت رب افغانستان انشاء الله الله په ما له جنت راکئ ود دې سره سره امیدم ساتل او یرم ساتل د ډوغه خبرې لازم دي الله پاک دې مونټول له عمل کولو توفیق راکئ او الله رب العزت دې زمون بزرونو کې د اخرت د مرګ او د قبر فکر پیدا کئ ورونو دا خبره بار بار ځزته کوما تاسو بالله کې نو کې پدې ورزو کې پدې دې ورزو کې دنلا تقریبا 70000000 تا لاثنیو لپاره بعضو جنازو کې شامل شوم پدې درو ورځې کې دا نه دا مرګونو تم راځي اچھی دي لیکن زموږ په کړه کې فرق اقا شان دی او موږ فرق نه راځي ما په ورځوم دغلته ده منورته خپلار پولیس به بلل او په کی داږي په غځې کې ما بیان شکو نومې دا خبرو وکړه چې مونږه خاموشی او لاس بوجهستو په دې غم کې چې دا خلک لا ې د سوک ما تهورلی شيتننااس لاسونه چت کړي زما خو خپل زهن دا د چېره دا خلک به دا وړ الله مخفر ح نه وم داس که نه که نه چې سب نه جوواده کهناس خو خپل خل خلکومان دا د چې تاسو به دا وایئ الله هم مقصفر ل ح نه الله پهخان وکې زمونږه جووندو ته و ميتنا او زمون غمروتا مړ رسکو وله ځوندیاتل په دې ځندو کې چا چا لا څه چتکل دی په کې دی کنه ده اول دا خپل ځان یاد کو به داګینه بعد چې کم چا لا سني ویله تللې رستو یاد کو الله مغفر له حينا الله زمونږ ځندو تا بخلو کې الله دلته چې په دې کټونو کې دا څومره ناشتي دا دعا کاونکو دا ہوئی. یا یالله په دې کټ کٹ, کټونو کې چې دا کم خلک څومره ناشتي د زهای دا ومرهه ناستدي الله او مقصثرې حاج نه الله د ټولو جووندو ته بخه وکې مړې روسسته یاد دا دعاګت د سهار نوونه تر ماخام کورې درې وورې خلک کوي که نه کوي تاسو په تاسو کې څومره برګې دي چې هغه په غمونو کې درې درې وور ناستدي مسلسل تاسو چت کوې دی کوې شرمې تاسو دو لاس چت کوم چې دپې ناسیم او تاسو د دې نه لري چې مخکې سوال ډېر خطرناک را روان دی تاسو اوس استاذ خطرناک کئ خیر دی خدای خپل ځان نه وکئ کم کم مرګ لري چې درې درې ورځې نه سي درې درې به دا دعا بار بار شوي ګره سفر کوم ګراله مې ممانځرا وله کیدو نه اکه په کټونو کې نه سي راغلي دعا کې الله مغفر له حينا لیکن د مغفرت د پارا زې جمعه ده د مقترات لپاره زه قران دی اغي لن نه دي او یا الله زموږ ژوند او تا او ما تا بکانو کی تا کی څه دمره فرق را لغه راځه کاری چې دا دعا تا نه دکړي ته خبر مې ټیک دا په کاري وانه چې ست کار په پن د خپل ځان ته پوسو کی چې دا د رور دي خلک ناسي بار بار وي دعا بو کو دعا بو کو دعا بو یو ځل ب بیا وي ته چې مې دعا باوکو. بل په 기도 غتنه له بیا به یو ځل دواو کو هغه د بکه بلکه سلاوت کې بیا به یو ځل دواو کو واخه خبره ده دوا کو له فکر دي دوا عبادت ده دوا خشیده او پتاه کی څومره فرق راغله فرق نه راځي دواګانې کو وي دوا نه قبلګي او څو جبهه که تکمه بپم کی راځي چې دنن نه باد منګا ده دوا کو ډارنه به کو او د الفاظ بوايو الله دې مونټول عمل کوو توفیق راځي واخر دال الحمدلله da <laughs>